Мої вікна завжди виходять на будову. З північної і зі східної сторони. З кухні і з вітальні. Завжди недовершений якийсь розбалансований пейзаж. Нарешті цей пейзаж розбалансував усю мене. Отак. так. Це все через дратуючу картину перманентно змінюваної в вікні будови. Але завжди є видимість руху. Насправді немає нічого. Є вирва нервів. Так, ніби хто взяв мої нерви в почок, висмикнув їх як цибулі з зарядки і викинув. Я залишилась без нервів. Так, я залишилась тепер без нервів. Ні, я просто втомлена безсонням, а не нервами. Треба було поїхати в товарно. Хм, треба було поїхати. Легко сказати. Беручи квиток, я знала напевне, що викидаю гроші на вітер. Один його дзвінок мав силу змінити напрямок мого руху на всі 180 градусів. Заробити життя тихим болотом або квітучим садом. Він міг усе, а я й не пручилась. Але навіщо йому намотувати залишки моїх нервів, як мотузя на руку? Навіщо живцем тягнути мої жили? Чи я його не голубила, не пестила, не дула на нього, як на гарячу воду? Боже, милости та він, певно, стидається мене. Він стидається мого віку, моєї в'яночої шкіри і мовчазних докорів. І він хоче приїхати лише під покровом ночі, щоб ніхто не бачив, не здогадався, криво у слід не посміхнувся. І він обтяжений мною, він не знає, як мене позбутися. Отак, тепер я знаю точно, йому соромно бути зі мною. Якщо це не так, то чому він заплющує очі, коли ми кохаємось? Я хочу, щоб він вдивлявся в мене, як озорі на небо, а він шаленіє із заплющеними очима. Я хочу, щоб він бачив ось у безмежність моєї любові до нього» мою щасливу сльозу, що бачив усе-усе. І я хочу дивитися на нього, бо він ангел, безсоробний молодий ангел з випуклими ключицями і дрібним горохом веснянок на спині. І він несе душу під небесся, тримаючи солодку долоню на моєму пташиному серці. Я ще ні на кого не дивилась розплющеними очима. То хіба цього можна соромитись чи уникати? Іноді мені здається, що він... Шкірка молочного щеняти Коли сусідку моєї бабуні, вчительку Орисю, розбив параліч, і вона лежала нерухома вже півроку, хтось порадив її чоловікові вбити молочне щеня і тулити молоду шкіру до вражених місць. Бідний чоловік обійшов усі сільські двори, але так і не наважився застрелити ні одне собача, поки багаторічний удівець, лісник Дмитро, не приніс звідкись вісім свіжих шкірок. Через кожних два тижні Дмитро йшов до Орисиного двору з великим рюкзаком, і село перераховувало у собачих будках щенят. Але усі сільські щенята мирно повіздували, хто молоко, хто воду, а обгорнута собачими шкірами Орися за два місяці стала на ноги. Ще через два з паличкою в руці пошкандибала на роботу. Я пам'ятаю солодкуватий запах, що стояв у хаті сусідки увесь той час, поки я носила Орисі в ранішній молоко. Мене спочатку трохи нудило від запаху собачої шкіри, а далі я звиклася з ним, так що мені вже не вистачало його, коли сусідка стала на ноги. Приносячи згодом молоко, я непомітно принюхувалася в орисиній хаті, але запах молодої шкіри господарі вивітрили безслідно. Тепло молочного ощеняти тоді без, поставило безпомічну орисю на ноги. А тепер Мене, молоде, двоного щеня такий угробить. Бо коли цей пасеголовець, цей непередбачуваний нічний щенюк, огортає мене шаром, я чую, наминаючи спрагу, якої без нього не можу погамувати, і шукаю, шукаю запаху його шкіри, як запаху собачати в оресіній хаті. Мабуть, після чоловікової смерті я жодала більшої любові сина, аніж він міг мені дати. Але син був від мене далеко, через те я так мордуюсь любові до молодого – Безжалісного писюка, який п'є кров з мене, як хлептав би свіже молоко свого кориця. Нікому в житті я так і не встигла віддати всю свою любов. Вона зібралася у мені як магма і точить середини вогнем так, що й не здивуюся, якщо мене колись розіб'є інфаркт. Вулканам легше. Їхня магма прориває земну кору і заливає землю своєю ожилою враз кров'ю, звільняючись від надмірного тиску. Серце – неземна кора. Воно може лише розірватись, але так і не звільнитись від магми. Я живу з невивільненою магмою багато-багато років. Спершу я думала, що маю грудну жабу і що-то вона тисне так немилосердно. Потім зрозуміла, то щось інше, безіменне й важке, змушує мене прокидатись посеред ночі чи у передранні і тихо склавшись калачиком, дивитись у стелю, гамуючись кізь середини прискіпливим роздивлянням стелі.